Alhamdulillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammeden 'abduhu wa rasuluhu ma ba'd me zëndruar me rastin e këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur ë është dobishme dhe nevojshme që ne të flasim për jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam Nuk do flasë për jetën e profetët sërem një gjarët Sëpse ato një gjarët në më rishë dhe më thënë i keni dëgjuar dhe i dëgjoni dhe i ledzoni Por do flasë për disa aspektet të tjera të cilët e ka përmëndur Allah në Koran Për profetin sënë Allah në sëlem Lafdërimit që ka dhënë Allah në më dhurë për të Ere të disa qështë tjera cilët ka lidi me profetin sënë Allah në sëlem E fillojm të sofari duke kërkuar ndihmën e Allahut mëdhëruar që Allahu subhanuhu te ala na e bëj sukses në atë që themi edhe navoj për ndjekjes së vërtet rrugës së profetit sallallahu alajhi wasallam. Ka tregut i jetarët që Allahu mëdhëruar e ka lavdëruar profetin e tij sallallahu alajhi wasallam dhe e ka veçuar atë me shumë secili të larta, të cilat i ka përmendur ato në librin e tij. Edhe sado që njerëz të flasin për vlerën e profetit sallallahu alaihi dhe sallam, do nuk japi do të hakun atë njeriu i cili e ka qenë njeriu më i madh, do të cilin e ka parë historia e njerëzimit. Edhe e çuditshme është subhanallahu kur Allahu më dhuri bën dar miq të që të flasin e ta vlersojnë ai sa deni një për armiqve, një person i sësh besimtar fare, edhe ka treguar njerëzit që kanë qenë njerëz më të mëdhenj në histori, edhe të parë një person që ka përmendur, ka përmendur profetin sallallahu alaihi dhe sallam dhe kjo domthonë është vërtet një vlerë e madhe që dëshmon edhe armiku, edhe siç thonë një poet arab, "wa al-fadu ma shahide bihi al-a'dao", edhe vlerë vërtet është ajo, është vlerë, vlerë për cilën dëshmojnë armiqt. Kur dëshmojnë armiqt, atëherë është vlerë. Edhe e çuditshme që këtë person ka përmendur nga persona të parë, gjithashtu mbaz profetit sallallahu alajhi wasallam, nga më të parët edhe Omer radhiyallahu anhu. Dhe kjo është prapë vlerë për profetin sallallahu alajhi wasallam, sepse ai është ka dal nga nga kush? në shkolla e profetit sallallahu aleyhi dhe shkolla profetike aty është dukur. Ë, kështu që profeti sallallahu aleyhi selam ka qenë njeriu më i madh, do të cilin e ka parë njerëzimi dhe kjo thash është me dëshminë e Allahut subhanahu wa taala, me dëshminë e besimtarëve të vërtet dhe gjithashtu edhe me dëshminë e armiqjve. Tregon Anesi se profeti sallallahu aleyhi selam ë natën e Isra dhe Mi'rajit ë Shkoj me Gjibril për të hypur të Buraku. Buraku ishte e kafsha, e cila ishte me madhe se Gomari dhe me vogle se Kali. Edhe do hyptim ta. Mirë po, në në në ishte, ishte me, me, ishte shaluar, në në në në ishte i shaluar, ishte i shaluar, por nuk po hypte do të Profetët Salim, se po bëndë të vizje Buraku. Edhe i tha Gjibrili, alin salatu salam Burakut, a Muhammedit sallallahu, e të një bëndë të dhe gjejë, Thot askush nuk ka hyrur mbi ty. Më nuk të askush, asnjë person nuk ka hyrur mbi ty thot që ti je më i nderuar tek Allahu sa Muhamedi sallallahu alaihi dhe sellem. Edhe atëherë thot i dolën dyer zborakut. Subhanallahu. Allah i më dhuroa ka përmendur Kur'an shumë vlera për profetin sallallahu, se në pritje tëve të përmend disa ka thonë Allahu subhanahu taala për të. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alejma anittum harisun aleikum bil mu'mineena raufur rahim Do ka ardhur ju një profet prej vetëve tuaja prej vetëve tuaja do të thotë që është prej yush, do të thotë që ju e njhini atë. E dini të të kaluar në ti historinë e tij, e i vni shumë mirë që është ka qenë më më më të nderuar. Dhe kjo ka qenë një premisë të Allahut që u ka nxjerr profetin e tyre mushrikëve të Mekës, të cilët donë me mohuar atë, dhën, e, të, u ka nxjer për vetë të tyre dhe i njihen shumë mirë dhe pohoni dhe pranonin që para provencisja është njerë i mirë. Do të azizun ale ma anitum, ai thotë ndiyet i ngushtuar edhe ka të vështirë kur ju ve thot keni vështirësi. Domthonë loja kishte aq shumë mëshirë për umetin e tij sallallahu alaihi wasallam, profeti sallallahu alaihi wasallam sa ndijesh i ngushtuar kur ngushtohen umeti i ti. tij. Do të azizun ale ma anitum. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kujdesej gjithmonë që ë të mos u shtrëngon të fenomenit Islam Portualine të të lehtë. Prandaj do u thoshte shpesh herë në shumë gjëra, thoshte më lini me atë që u kam lënë dhe mos më pyesni shumë se njeriu më i keq është ai person i cili pyet dhe pasaj diçka bëhet detyr nga pyetja e tij. Do nuk dëshon tua ngërkon momentin e ti. S'të si rrugoj për namazet e taravive, gjithashtu profeti sallallahu alaihi dhe sallam nuk doli, doli të rrit, pas së doli më. I thonë druallot falemi, tha kam fritëse mos u bëj detyrës do e bënin tot. E piti personatit për haqqin I tha o dërgura dhaut A shdo vite kemi haqqin të tyr Tha po gjithë se do të thosha Do të bëshë të tyr Tha o njërez më lini majnë sa o them Mos më pyshë një për gjithë nuk të takojnë E gjithë e thoshte nga mëshirë Që kishtë e prometinit i salam salem Që mos më bëndë të tyrë të tyrë të shka Mos më bëndë të tyrë të tyrë të shka E thila ishte dhe më thë në rëndë për ta E... Thot, Azizun alej, alej, muminina, a lejë ma anitum, Harisun a lejë kumil muminina, Raufur Rahim, a ishë kujdeshëm për ju, dhe me besimtarët është Raufur Rahim i mëshirëshëm, Raufur Rahim dhe odi mëshirëshëm, Rauf dhe Rahim dhe dujeme që tërgojme mëshirën Allah, subhanu ta'ala. Në një këndim, thuët, la kadë gjakum rasulim min enfesikum, nuk dhe min enfusikum, min enfesikum, min enfesikum dhe thot, ju ka arru ju vë një profet i cili është njeri ju më me vlerë, Nuk ka dalë nga njerëzit më me vlerë. Nuk ka dalë një njeri më, më më me vlerë i tyre. Yi thashë ka thon Allah subhanahu wa taala, "Laqad manna Allahu 'alal mu'mineena idz'aata fihim rasoolan min anfusihim." I ka bërë Allah të madhur mirësi besimtarëve. Çka, kjo është mirësi e ardhjë e profetit sallallahu selam është mirësi për besimtarët. U ka bërë Allah të madhur mirësi besimtarëve kur u dërgojë atyre një profet prej vetëve të tyre. I cili u ledzon të atyre e jetet e ti I pastron të ata I pastron të ka proqëllinë në që u pastron I pastron të zemër të atyre nga pisliqet Nga pisliqet e smundjeve të zemër Se me një masia, sujefesia eh, Hasedi Etyre, etyre smundje I pastron të profetës Dhe u mëson të tjere, lart, hum, el kitabu, el të tërë muarën e lartë Mo ju allimu më në kitabë o në hikme Dhe u mëson të atyre Librin edhe urtsin Nën librin e Allah dhe sunetin e për eti e ti O inkano min qoble fi dhalal mubin idha sepse mparishin i humbi të qartë, kjo tregon që masarët e stiet ata ishin në ulzim dhe nuk ishin humbje. Ka treguar Ebubekër ibn Tahir, thotë e ka zbukuruar Allahu Allahu subhanahu wa taala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me me bukurin me zbukurimin e mshirës. Thot ai në vetvete ishte mshirë. Cilësitë e tij ishin mshirë, mshirë për krijesat. Edhe çdo kënd që e kapte një pjesë mshirës së tij, ai do të isë i smutuar për çdo të keqen në dyllën e naherët. Ë, a nuk e nuk e ke parë se që Allahu i madhur ka thënë Muhammed sallallahu alajhi wasallam rahmeten lil alamin, ne nuk të dërguam ty vetëm se mëshirë për të gjithë botrat. Kështu që jeta e tij ishte mëshirë dhe vdekja e tij ishte mëshirë. Jeta e tij ishte mëshirë se me ardhin e tij Allahu i madhur mëshirë krijesat. Dhe vdekja e tij ishte mëshirë sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithën e saktë, kur Allahu i madhur uar e mëshiron një umet, e merë profetin e kti umetit për par a ti. Më dhe nëse Allah i më dhurë i do të mirë një umeti, e vdes profeti për par umetit. Dhe kër i do të keqin, e vdes umeti për par profeti. Më dhe më dhurë në shikon profeti Salasem, profeti të tyre në shikon dënimin e popullet ti. Në dhe se kur Allah i do të mirë në të umeti, e vdes profeti për par atyre. Në më në që vazhdon profetësia, në më vazhdon e o të trashkimia e profetit tek ishte mëshirë në jetën e tij dhe mbas jetës së tij. Transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-Naas se profeti sallallahu alajhi wasallam lexoi fjalën e Allahut Allah madhror që thotë rabbi inna huna dhallal kathera min an-nas faman ittaba fa man tabi'ani fa innahu minni. E ashtu kemi Allahut madhror që ka treguar për Ibrahimin alayhi sallatu wasallam që thotë Ibrahimin. Ibrahim i, Ibrahim i thotë o Zoti im, ata idhujt humbun shumë njerëz dhe kush më ndjek mua ish ai është për beje, ëh, është imi. Gjithashtu lexoj profetin sallallahu alajhi wasallam që thot in tuadhibun feenu me ibaduk, nëse ti dëshkon ata në rrobët e tu, o interfuilun vin ne kentul azizul hakim, dhe nëse ti faladati e krenari dhe jurti, ata ngritën duar profetis, sallallahu sallam, pa, man, profetit sallallahu selam, kur pa donë se ka dy profetë lutën, domthoni i tregoj luteshin për popujt e tjerë dhe thot o Allah, ummeti im, ummeti im dhe qahu profetit sallallahu alajhi wasallam Edhe atë i thot Allahu subhanahu wa taala ky është hadith i saktë, ka vërtetuar shejhi Al-Albani. Atë i thot Allahu subhanahu wa taala Jibrilit: O Jibril, shko tek Muhamedi, edhe Zoti jot është është ësht, i ësht, mirënjohur, e di shumë mirë. Dhe pyete, për se çantë? Edhe shkon Jibrili alayhis salam dhe e pyet. Edhe ja tregon profeti sallallahu alajhi wasallam për se çante. Edhe ather, edhe Allahu e dinte, dhe i thot Allahu i mëdhuruar: O Jibril, shko tek Muhamedi dhe thuaj: Ne do të të kënaqim ty. Te dhe nuk do të të shqetsojmë Ne do, do, t t te dhe nuk do të të knajqim të të të komet të të të të të të shqetsojmë Kjo të regon mëshirë në madhën që kishtë e profetis sënë Allah Se në prometin e ti Dhe si lutë e Allah Dhe i thoshtë e ja Dhe Allah me umme ti, umme ti Kura i kujdesë e prometin e ti Por neve a nuk e kemi dëtyr val Që ne të kujdesim për profetis sënë Allah Për shpërndarin e sunet e ti Për mbrojtjen e nderi ti Allah kjo shkët e ty profet arsu duhet në që besimtarit të rendi si e si për ta mbrojtur dinën e profetit sallallahu alejhi dhe për ta mbrojtur sunetin e tij dhe për ta përhapur atë sa më shumë. E transmeton Enesi radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alejhi ka thënë kur të bëhet ditë e kiametit dhe tregon hadithin e njerëzve, domodin që shkojnë te akademia e sallallahu selam, pasojë shkojnë te ibraimi e sallallahu selam Pase shkën të Musa, pase të Kisa dhe kërkojnë shëfat. Dhe gjitha e kalojnë shëfate të tjere dhe të shkën të profetis sallallahu sallam dhe profetis sallallahu sallam shkon dhe bje në sejsh dhe përpara Allah më dheruar dhe i thot Allah më dheruar o Muhammed ngrije kokon dhe kërko foljnë se do të gjohët, kërko se do tjepet dhe ndëm i sotën se do, do përparnojnë dhe misim jotë. E thot o Allah umeti im, umeti im. Mundjeje e parë për cilën kujdeset profeti Sallallahu Alejhi dhe i kërkon Allahun mëdhurës për mjetin e tij. Edhe ka thën profeti Sallallahu Alejhi ka thën profeti Sallallahu Hadith tjetër, do çdo profet, çdo profeti i ka dhënë Allahu Allah një lutje të pranuar, i ka dhënë Allahu një lutje të pranuar që është e pranuar tek Allahu Subhanetuhuala. Edhe ata e kanë marr pranimin e lutje që në dynjë. Kurse unë thotë të lutjet e pranuara e kam lënë ditën e gjykimit për momentin tim ndërmjesim për ta që ti shpëtoi Allahu subhanetaual min e xhenemit. Kjo është mëshira e madhe që kishte profeti sallallahu alejhi vesallam për ummetin e tij. Dhe i thot Allahu më dhuar nxirr nga xhenemi dhe nxirr grupe njerëzish, grupe të shumë njerëzish. Edhe e e rëndësishme është që kjo ide është e përgjithshme që nxirr shumë grupe njerëzish 3-4 herë i thot o oh, Allahu ummeti i mua, ummeti i mua, dhe shto të shkon nxirr dhe nxirr dhe nxirr dhe nxirr më radh derisa të thot fund fare nxirra të njerëzve të cilët thon la ilahe illallah dhe thot pastaj pasha madherin time dhe kanerin time do të thon do të ndonzihen nga xhahnemi ata që thon la ilahe illallah më ka për qëllim norma ato cilët janë musliman ata cilët janë musliman se la ilahe illallah nuk është fjala çelsi në cilën një hyj islam ka thënë Allah subhanahu wa taala për profetin e tij sallallahu alaihi wasallam alam nashrah leke sadrak a nukta kemi hapur ne ti qehorin tonu wa wadda ala anka wazrak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 Edhe çfarë ka ndodhur para saj, Allahu subhanahu wa taala ka falur. Edhe pse ai normalisht ka qenë shumë i rujtuar dhe ka rujtuar Allahu majdhuhur për gjunafeve që bëjnë njerëzit zakonisht në kohën e junencës. E, wa yakhehu ja Allahu majdhuhur këto gjunafe dhe e ka falur ato. Pasi thot elladhi anqada dhahrak duhun junaf inta yakhehu Allahu junafet tua te sile ta kanë rënduar kurrizin tënd. Wa rafa'na lekadzikrak. Edhe ta kemi ngritur për kujtimin tënd të lartë. Emrin tënd e të kemi ngritur lart. Wana fa'na leka dhikrak, e kemi ngritur e imi të nëndart, aysa, kur përmëndën të emri Allah, të përmëndën të emri profetit Muhammed s.a.s. Thuët, la ilahi illallah Muhammed Rasulullah. Bashme e imi në Allah më dhërruar. Kjo të regonë gradën e lartë në cilën ka rritur profetit s.a.s. Në të ka Allah më dhërruar. Ma dje, kanë të reguar disa përse lefëve, nuk kam të shi referenze të, të atë reguar konkretisht, kanë të regu disa dhe, prej se lef dhe për i të imam të beriu në të fësirin e ti. Imam të beriu në të fësirin e ti. Që Allah, subhanu wa ta'ala, ditën e gjukimit, në të amari profetin e ti, sallallahu alai sallam. Edhe dhëtë a ule të pranë ti mbjarëshin e ti. Këte kanë të reguart disa prej se lef dhe. Thot, thot, e kanë ngritë u emri ti lartë. Ajë kur përmën të emri Allah, përmën dhe emri ti, sallallahu alai sallam. Ed nuk duhet të besojtaret të shpëtoi pa thën sallallahu alejhi dhe selam sepse profeti jon sallallahu alejhi dhe selam ka thën që erdhi gjebrili alayhi salatu selam dhe i thotë po shtruar qoft ose i larguar nga mëshira llahut qoft ai person i cili tregon emrin tont dhe nuk thot nuk bie salavat me ty nuk thot sallallahu alejhi dhe selam ose alayhi salatu selam ose emrin e jashtë ose në çka e jashtë mëta Kështu Allah subhanahu wa taala e lavdëron profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe i thot finna ma'al usri yusra mbas vështirësisë vjen lehtësimi inna ma'al usri yusra mbas vështirësisë vjen lehtësimi fa idha faraghta fanṣab do kurti të dhe kurti të do të, të, të, të zbrazesh nga puna do të thotë që mbas të mbarosh punën mbarosh punën e davës nuk i thot po zë të shplodhu por thot lodhu do të thotë Uaj la rabbi ke fërgab dhe drejtoj so se të ndohen adhuroj Dhe masë nëmbëra është për me davon dukeftuar njëzit Ata e mosri që tësosh Por meru me adhurimin Allah s.w.t. Allah s.w.t. ka të reguar për profetin të ti s.a.ll. Disa përshkrimë Për këtër përshkrimë është fjallë Allah më dhuraj që ka thënë Ja, johen nabiju, inna rësënna ke shahide u më dhëshirë u më nedhira Tho të loj madhuruar, o ti profet, ne të kemi dërguar të dëshmitarë, dëshmitarë me njerëzit, ditën e gjukimit, do dëshmosh në bita që ti ua ka transmituar atyre të vërtetën që te erdi për njëzotit tëndë. Muë më bëshirë o uë në dhira, muë bëshirë do thotë përgëzues, i përgëzon atë që ndike rrugën e ti me gjennet. Uë në dhira, pare lejmërues, i pare lejmëron atë të personat të cilët nuk e ndike rrugën e ti me gjennem. Edhe çdo personi që ndjek rrugën e profetit, ti përqësoj njerëzit që bëjnë punë të mira, edhe ti paralajmëroj ata që bëjnë punë të këqija, ata që bëjnë punë të mira ti përqësoj me xhenet, edhe ata që bëjnë punë të këqija ti paralajmëroj me dëshkimin e Allahut në jahenet. Wa da'iyen ila Allah, o da Allah bi idhni wa sirajan munira. Thotë Allahu të ka dërguar ty dëshmitar, përqëzues, paralajmërues dhe ftuës për tek Allahu me lejen e tij. Edhe sirajan munira thotë pishtar, ndriçues në ka bërë lloj madhure pishtar, me ma an të të cilit ndriçohet rruga e vërtetë. Të rregohet qi i person për Mekkasën para se Zoti profetit sallallahu alajhi wasallam ka parë një ëndër. Ka parë një ëndër sikur po të në Mekë ra një dritë vogël dhe filloi pasoj këtij ditë duke u zjeru dhe sa u zmadhuar dhe u bë dritë fuqishme që ndriçoi gjithë Mekën. E mbas asaj erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam dhe nxorri e tregoj njerëz vetërtetën prej Allahut subhanuhu teala. Kështu Allahu i madhure ka bër profetin sallallahu alejhi dhej drit, pergjues, dhe ashtu treguhet edhe në Buhariu nga Al-Taym ibn Isar, thotë: Takova Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe i thash: Ma tregu pak për shkrimin e profetit sallallahu alejhi. Ai më tha: Po, wallahi, po, ai është përshkruar në Teurat me disa cilësi të cilet i ka treguar Allahu në Kur'an. Fotallaj më dhuarshë ka treguar në Torah, sheh a thotë Allahu në Torah të thot. Thot ja juën Nabiu, o ti profet shahide, më bëshir, më në dhira, o i njerëz, se na ka shajde u mbeshiru me nidira, o ti profet ne të kemi dërguar ty dëshmitar, për gëzues, paralajmërues, u ahirzallil ummijine, për, për kujdesës ndaj analfabetëve, ndaj arabëve, enta abdiu u rasuli, ti je robi im dhe i dërguarim, sa way samaytu kel mutawakkil, kam chuitur ty të mbështetur tek Allahu, lez bi fadlin wala ghadhi, galir nuk i nuk i ashpër dhe asnjë ata që bërtasen për, për tre gjë, nuk është problem të keq me të keq, por fal nuk ka portë me Allahu shpirtin derisa të, të të drejtoj umetin e shtremët që që të thon la ilaha illallah, derisa që derisa të hapen sytë e verbër, të të të hapen veshët e shurdhët dhe zemrat e mbuluara. Ky është përshkrimi ti, i tij i profetit sallallahu alajhi wasallam në Taurat, të cilin tregon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ka thënë Allah më dhuruar Febi ma rahmetin minë Allah njën të lehum Thët ti me më shirën Allah të tregoj i but me ta U aloh kun të fadbën gëri dhe lëkëll Po ti shë i ashpër me zemër të vrajsh Dle më fadbën minë haulik Ata dhe ishën larguar për i teje Fa'a fu'an hum më stav Fir lo'u më shawir hum fill emër Pra nda i thët ti falje ta Kërko falje për ta Dhe meru mendimi në tyre në qështje Dhe më do të të të të të t Dhe ti mëshirin, Allah të rëgoj i bud me ta Dhe po ti isha ashtu të ishe lërgu për te, e teje Pra ndaj dhe ti, kërko falje për ta Falje ata, meru mendimin e të në qështetua Dhe kur ti vendosë për ti shka më bështetju Allahot Se Allah i madhur i do Ata që më bështetën Profetis, sëllam, sëllam, ka qen Shembuli me i lartë më i, lart i mëshirës Nusë Allah në madhuruar të në bëj Si shembuli ti edhe Dhe të në vendosin e në hapat e rrugus E ti salam, salam edhe logaritë subhanë dhe me gjithë mëshirë në titë madhe, ku rejshët arritë ndër në të një gradë, dhe sa e zemruan profetit s.a.s. sa u thatë, fjalë që u thatë, të ure dhe i kërcënoj që në mekë. Me gjithë mëshirë në titë madhe që kishte, profetit s.a.s. Kjo të rgonë kufirin, kufit, të cilë të kishin te i kaluar të njërëz, kënë shkuar ndër në grade, të një gradë, dhe cilë nuk për Gjithashtu Allah së franëtare e ka përmëndur edhe në e të tjera që profetit salatëm dëshmi, është dëshmitar dhe ka tërgur që umetit ti janë dëshmitar për popujt Kur të vinë profetet e më pashëm, edhe i thonë Allah u ne e transmituar më then Edhe dhe thonë profet, dhe thonë umetet e tyre, këta nuk le kanë transmituar azja Edhe më thotë Allah profet e kush dëshmonë për jo Edhe thon Umet edhe thot, thot profetit për mua do dëshmoj Umeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam të cilët Allahu i ka bërë ata dëshmitarë edhe mesatarë. Edhe dëshmojnë Umeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e thon nëna ka në e kanë transmetuar profeti jon Kur'an që profetët e kanë transmetuar të vërtetën të popujt të tyre. Edhe atëherë thot Allahu më dhëruar kush dëshmon për ju? Thot profeti sallallahu alajhi wasallam unë dëshmoj për këtë që i ta thonë të vërtetën edhe për ndosh dëshmë e tyre dhe ngrihet dëshmia mbi popujt e i ndeshkon Allahu subhanahu taala për atë që meritojnë. Dhe të Allah i madhruar, fa kife i dha gjitna min kulli ummetin bi shahidi, wa gjitna bi kalaha ula i shahida, fa si dhe i gjenda kur ne nga qdo me të nzirim dëshmitar, edhe dhe të silim të dëshmitar mbita. I dha shtu ka thënë Allah i madhruar, li e kunën rësullu shahidin a lejkum, që tjetë profeti dëshmitar mbju, o të kunën shuhada alë në nasë, dhe ju tjenë dëshmitar për njerëzit, më përpovitin përshën, Ma dhja, Allah suhënë talë i është drejtuar Profetit sënë Allah Se në një forme e, të foljuri Aqtë të but Sa, subhanë Allah është dhe më më të vërtet Dishkëri që të të rgonë vlerë në madhë Dishkishtë profetit ti Të zotivet të, të këllahu suhënë talë I thotë Allah madhuruar, i madhuruar Afa Allah u anë kelimet dhin të lehum I thotë Allah u të falët Të i thotë Përse u dhe ti lejë atyre Ka thonë djetarës si kur Allah i madh duke i thon Perseu dhe Leje do kishin do kishin frik domosë në do ti do ti çajesh zemrën nga nga nga frika dhe nga mburzia profetit al sallallahu alaihi dhe sellem përse domosë ai kishte bërë këtë gabimi pandej Allahu ma dhuroi e paraprin këtë lloj qortimi të but me domosë ne vëhet Allahu të falë ty domosë që Allahu ta ka falur ty këtë mos u shqetëso domosë që Allahu ta ka falur domosë të falut të Allahu ty O Muhamedit sallallahu alaihi dhe sellem do të pseu dhe Leja tyre domthonë mos je bile që të bëhesh ai i qartë, të dukesh ti i qartë ai person që thotë vërtetën edhe ai person që i cili është gënjeshtar. Dhe që tregon domthonë se si Allah subhanallahu te drejtohet profetit e tij sallallahu alajhi. Edhe po të shikosh në Kur'an, librin e fundit që ka zbritur Allahu më dhuruar. Ish drejtuar profetëve, ka thënë ja Adem, o Adem, ja Nuh, o Nuh, ja Musa, ja David, ja Isa, ja Zakaria, ja Yahya ë uh, u drejtohet me emër përveç profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam nuk i është drejtuar me emër por po i ka thënë ja ju e rasul o ti i, i dërguar ja ju han nabi ja ju el mudathir ja, nuk i drejtohet me emër kjo është thonë për ë uh, vlerësimin që të madh që ka dhënë i derituar, dhje, Allah subhanahu tallah profetit e sallallahu alajhi wasallam prandaj nuk është drejtuar drejt drejt për vetëm me emër madje Allahu i madhruar është betuar në jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka jeta e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe jeta e tij ka qenë aq e vlefshme sa ajo është drejtë, theosë se di, derisa të bëhet, derisa të bëhet kemeti, ajo do ngjene drejt për mbajnë njerëzimin, sepse jeta e tij është shembulli më i lartë i një njeriu, të cilin, domodin cili ka ngel shembull dhe duhet ta jetojnë njerëzit jetën sipas hapave të tij, nëse dëshirojnë të jenë të lumtur të, të jetë në botën e tjera. Prandaj Allahu madhuar thotë la'amru ke innahum la fi sakratin ya'mahun. Po Pasha jetën tënde, ata thotë, janë të verbuar në dehin e tyre. Janë thotë, janë të dehur në ver... në verbimin e tyre, thotë, ata janë të dehur, thotë, në verbimin e tyre dhe janë të verbuar në dehin e tyre. Po Pasha jetën tënde, betohet në jetën e profetit e selallahu alejhi vesellem dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka jeta e profetit sallallahu alejhi vesellem, se Allahu mëdhukur betohet diçka, kjo tregon vlerën e madhe që ka ai gjë. Sikur se ne besim tarët, besom betohemi në Allah në madhuruar dhe betim jo në Allahum Bët, e pare që tërgun madhurin që ka Allah për ne Dhe e bëjmë të dhe betim për tërguar vërtëtsin e diçkaje Dhe Allah më dhurë për në tërgu vërtëtsin e humis e tyre njerëze është betuar në jetën e profetis salatën Laam Ruk, pasha i të në tëndë atajnë humit qartë Atajnë të verbuar, të dehur Dhe këtë të regon vlerën e madhë që ka pasi jetë e profetit së në Allah sëllam. Gjithë është të Allah më dhruar, i është dërituar profetit ti së Allah sëllam, që në mekë. Dhe i ka thënë, o dduha, o lejni dhe sëgja. është betuar Allah në parënditën dhe në natën e cilën bulon. Ma o dhaka, rabbu ka o ma kala. Mas i betohet Allah më dhruar në të to, betohet për të reguar vërdësinit dhishkaje, që shkët dhishka? I thotë përfetit ti sënë Allah i senë që betohem, në no, më betohem në paraditën dhe në natë dhe që Allah o Zotë jo nuk të kalan dhe nuk të nërguar për e teje. E si mund të nërguar për e teje kër Allah i madhur është kujdesur për ty që pas e ti ta njihja të nga afer. Pas at vjen të shpallë kursh kujdesu për ty qjur që qjurë lindur që pa lindën stënde, të ka zgjedu, të ka zgjedu, të ka zgjedu, është kujdesu për ty kur ishe foshnjë, ta ka pastruar zemrën ta ndër shkoi Xhibril alaysatullahu alajhi wasallam ju ishte fëmia çau karori dhe ia nxorri zemrën dhe ia pastroi alau në në në në tasin zem për për ari alau me ujin e Zemzemit dhe ia mbylli përsëri. Kujdes për Allahu tonë dhe mëshirin Allahu dhe mirësinë e tij shikon dhe dhe Halime Sa'die që ishte domthon Nëna e profetit sallallahu alajhi vejhi kur alloim madhores kujdesu për të qi i vogël e mbasi rritur dhe është kujdeso ka e ka, ka ruitur për gjithë të gjithë tur haramave që bën njerëz muzikë të megës dhe për shirkut a mundet që ta lindë atë pa kujdes në kohën kur kur erdhi profecia sepse kjo ndodhi nga që mushrikët e megës i than pasi profeti sallallahu alajhi vejhi shkopu të shpatullën dhe kishin me ursinin Allahu më dhuruar që profeti sallallahu alajhi vejhi ta merrte mallën për shpatullën dhe të fuqizohshit përgatiteshë për pranimin e Kse peshët e rëndë, e cila në mundon dhe ishte dhe bëhi u dhëzim për marë njërzimin. E i tha më shqitë e mekës, Zotë Jotë të la edhe u largua prejteje. Edhe i zbite Allah i më dhurë, pasha, paraditën dhe nate që mullon, nuk të kalën Zotë Jotë, nuk është largu prejteje. Edhe pasaj thutë Allah i më dhurë, vëlel ë, khirët u khejru në lekemin e l'ula, edhe ahireti është përty më khejrë se kjo dynja. Në madhësinë atë që ka përgatitur Allahu i Madhûr për ty në Here t është shumë herë më e madhe se si që dhunja është pa vlerë kjo dhunja. Në llogarit, shpërblimin më të madh që mund ta arrijë ndaj një person në këtë dynja që mund ta arrijë për njerëzit e dynjas është profeti sallallahu alajhi wasallam. Do të arrijë te Allahu i Madhûr grada më e lartë, i quhet al-Wasilah. Grada më e lartë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është një gradë e quhet al-Wasilah, është gradë e cila nuk i takon çdo kujt, por i takon një robit veçantë të Allahu i Madhûr pot kush ma kush i lutet Allahu që të marrë pa Allahu mua këtë thot a, për të do të bëhet hak shefati i ditës së gjykimit dhe kjo është lutja që bëjmë ne mbas e morëm në zani e, në cilën do të thirret një herë për namaz thot Allahu banat dhawat at-tasalat al-qaime ati muhammedan al-wasila yebi muhammed al-wasila wasila e gjerë dhe larg nuk i takon ndonjë personi tjetër përveç tij sallallahu alaihi wasalam I gabonom mundu këto gradë. Ulesu fa yati rabbuka fe tarda. Do të ti japi ty Zoti jot edhe do të kënaqësh. I thot Allahu profetit i tij sallallahu do të japi ti Zoti jot do të kënaqësh. Domthon një lloj dhënie e veçantë, ticine s'e ka premtuar për askën tjetër për vështiqë. Do të japi ti Zoti jot do të kënaqësh. Ela mi yajit kayitimen fa awwa. I tregon Allahu më dhëruar domthon që fakte për të vërtetuar që me të vërtet që Allahu s'e ka lënë. A nuk të gjetë të ty i jetim edhe të strehoj. Allahu sheh që kujdes për ty para se ti do të të logjikohet para se do të, të, të, të, të, të bëhesh në këtë gradh që je. A nuk të gjetë ty të, të humbur dhe të udhëzoj? A nuk të gjetë ty të, të varfër dhe të pasuroj? Prandaj thot i jetimin, mos e prandaj thot i jetimin, mos e nën shtro, mos e mos e poshtro, edhe lypsarin, mos e mos e përzi, edhe Më shi e të mjësina Allahu të regoje Më thënë, mjësina Allahu të regoje njerëzve Kjo është një, dhe më dhe një surë e shkurtër Por që ka të regoje vlerët e mbëdhaja Që i ka dhe në Allahu subhanu e tala Ta Profetit të ti, sallallahu e sëllem Në dunjadën ahiret Gjithashtu, Allah i madhurë Ka thënë për profetin të ti, sallallahu e sëllem Uën në gjmi dhe hawa Pasha yudhën i cilibih Ma dhëlle sahibu kuma ma gha Nuk a hu mburë shoku juaj dhe as nuk a devijuar Vëma i ndikuan il hawa Dha i nuk flethon nga dëshirëti In hua illa wahju juha A i thoth vetëm atë që i shpallat Allemahu shadidu lkua A të thoth emsoj a i për i fushishmi që është Gjibrili a.s. Tërgon ka tërguar të jetarë atë të këto a jetë Dhe të surës ne gjëmë Thoth Allah subhanu wa ta'ala Pastroj e pastroj e profetin e ti Salah Selem për shdo të mete Pastroj zemrën e ti e të ku thot Ma ke dhe belfuadu mara a, Nuk e përgjën shtroj Nuk nuk nuk nuk, nuk një, një u zemrë atë që pa Në më dhe zemrë E vërdetoj atë që pa syri ti Pa mërkullitë Allah të madhëruar Në zemrë ati i vërdetoj atë Nuk nuk një, një u zemrë Nuk e përgjën shtetë vërdetën Pas e thot oma janë të kuan il hawa A i nuk nuk thot me atë që është ndike dëshirash dhe nuk nuk shpreh ndike dëshirash me, me gojën e tij por shprehet atë që i shpallët mazal balsromatqa nëse nuk devijoj shikimin e tij dhe nuk i tejkaloj kufit pastroi Allahu shikimin e tij, gojën e tij, zemrën e tij dhe Allahu subhanuhu teala gjithashtu ka lavdëruar të dhe, dhe muralin e tij, thot Allahu subhanuhu teala nun wal qalam wa ma yasthurun nun pasha lapsin dhe atë që shkruajnë Mant bin'e nimet rabbike bimajnun, dhe ti për mirësinë që të ka dhënë Zoti oj nuk je i çmendur, siç pretendojnë mosbesimtarët, të cilët pretendojnë që pretendoni që profeti sahem i çmendur, këtë thoshin për ta. Pse që mos e beson njerëzit e dawon e ti thoshë ai ishi çmendur. Mant bin'e nimet rabbike bimajnun, ti thot për mirësinë që të ka dhënë Zoti oj nuk je i çmendur. Un nuk është se kjo është çmenduri kjo që, që tregon ti njerëzve. Wa inna laka la gha yammunun, dhe ti ke një shfrublim të pandërprer. Esim moskesh shpërbim të pandërprer të profetit sallallahu alejhi dhe selamu kur çdo kush që thotë një fjalë të mirë, që bën një vepër të mirë, që fal një namaz, që jep një zakat, që agjiron një ramazan, që bën një haxh, që urdhon për të mirë, që ndalon gatqijat, ëh që lutet i lutet Allahu subhanallahu teala që i bëhet atij që bëj që është që, që bën një punë sinqertë, çdo punë, çdo punë që bën shpërbimi i saj i shkon profetit sallallahu alejhi dhe selam të parët. Dër lidhje me gjykimin, për këtë arsye dhe zhprëblimi ti është i pambarrimshëm. Uin ne kelala qul qin azim dhe lavduron Allah subhanahu wa taala. Kjo është një tezkiye, jo si një tezkiye njerëzve. Kur lavdorojnë njerëzit, njeu lavdron ata dhe i shikon pamënishme. Di pesë gjëra, nuk di 95 gjëra nga ato që nga ato që shikon. Te kti e thot filani është i mirë, kurse profetin ton sallallahu alaihi dhe sallam e ka lavduruar Allahu Zoti i botrave, ai që e ka krijuar vet. E ka krijuar siç deshja i. Thotë uin ne kelala khuluqina adhim, thotë ti jeni me moral të lartë. Allahu na udhëror të ndajmë moralin e profetit sallallahu alejhi dhe selam. Thotë ti jeni me një moral të lartë. Madhoshtor, thot ti thotë me të vërtetë jeni në një moral madhështor. Edhe me të vërtetë profeti sallallahu selam ka qenë njeriu më i veçantë në moral e di dhe në çdo virtyt të lartë njerëzor që ka ekzistuar, do ekzistojë ndonjëherë. i dhe shtu Allah subhanu t'ala, ta për të treguar vlerë në lartë që ka profetis sënë Allah, i ka marrë besëm të gjithë profetëve që ka dërguar, wa ka marrë besëm dhe u ka thënë që nëse do vij një profetë, i tregon për shkrymin e ti, wa, të, wa tregon profetë për shkrymin nëse do vij një profetë, të si në do të të dërgujun, do të besoni do të, do të dhe dhe dëndihmoni atë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Tho të alloj më dhruar i mori besën profetve. Tho të kuru dha atyre i libri dhe urësim. Tho të nëse pasem basë kësaj, ju vjen ju një një profet, i cili është vërtetua si e saj që ndodhët në duartua ja. Do të abesoni atë, edhe të ndëndihmoni atë, e parnuat këtë, edhe morët për këtë gjithashtu besën ti me thanë e parnuam, përndaj, thot alloj më dhruar dëshmoni dhe unja me ju të shmitarë. Kanë tër që Allahu subhanu wa ta'ala i ka dhëngë të levlerë të veçant profetit ti, sallallahu alai sallem thot Alibnë e Bitali, radhi Allah anhu Alibnë e Bitali, radhi Allah anhu thot, gjdo profet që ka dërgur Allahu që nga demi e dhejër të profetet e, e, më të fundit i ka marrë besën të gjithëve që nëse dërgonë profetin e ti, Muhamedi, sallallahu alai sallem kërë këta ti e një gjallë do të besojnë dhe dhe ndihmojnë të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 A i gradë të nartë, kishte kish profetit së alazem të këzodit të i të këllohat, a i së Allah i madhuruar, nuk mu të dënon të i popull, kur në të ndodhë dhe shë profetit Muhammed së alazem. Oma kanë Allah u li athibohu më në të fihim, nuk i dënon Allah u madhuruar ata kur ti jenë në mitë tyre. Oma kanë Allah u li athibohu më më më istafirun, dhe nuk i dënon Allah u madhuruar ata kur ata i kërkon fali Allah së alazem, në që ndike rrugën e Muhammed së alazem ne kërkoj falin Allahut Allahut për gjunaftet që kam bër. Gjithashtu Allahu Subhanet Tala ka thënë për profetin e Tij Sallallahu Alejhi dhe Selam, "Unë marrsellek ila rahmetan lil alamin", ne nuk të dërguam ty vetëm së mëshirë për mbar botrat. <clears throat> mëshirë për mbar botrat. Sepse me ardhin e Ti zbriti mëshira e Allahut Subhanet Tala mbi tokë, mëshiroi krijesat të cilët dëshiront Allahut të fusen në xhenet dhe mëshirë për mosbesimtarë sepse u vonua dënimi jo si popull të mparshëm, sepse si popull të mparshëm kur vinte profetia do dënoheshin kurse me ardhnin profeti sallallahu alajhi wasallam aty u shty dënimi, ju mëson më shumë se ta gjën e vërtetën e ta pranoi kur ziqurallahu ta pranoi. Gjithashtu vlerën e vler lartë profeti sallallahu alajhi wasallam tregon dallajeti që ka thënë Allahu më dhuruar inna allaha wa malaikata yusalluna alennabi ya ayuhel ladina nusallu alaihi sallimu taslima. Dhe të Allahu i madhëruar dhe me lajk i dhe ti, bëjnë salavat për, për, për profetin, o ju që keni besuar, qoni salavat për profetin dhe, dhe selam. Allahu më salli o sallim ala nëbina Muhammed. Përse për këtë salavat e më dhe i profetit sallam, ka të rëguar i bënë këjmë që më ndihme nësak dhjetarve është salavat i është lafëdërim prej Allahu i madhëruar, me cilin e lloj më dhure lavdëron profetin e tij sallallahu alaihi sallallah, dhe kur ne i lutemi Allahut, i lutemi themi o Allah çon salavat për të, domthon lavdërojë profetin ton sallallahu alaihi selam, lavdëroj atë në në në grupin e lartë të meleikeve dhe ndër krijesat të tua, edhe profeti sallallahu alaihi selam thotë, kush çon një salavat për mua, çon Allahu për të 10 salavate. Kush çon një salavat për mua, çon Allahu për të 10 salavate. Qëllimi këtu është vlera e lartë që ka profeti i tij sallallahu alaihi selam Allahu majdhur ë çon saluat për të dhe lavdëron atë tek te grupi lartë me laikeve, edhe i larë të më lajkeve, edhi urdhron besimtarët të cilët vetëm rrugën e ti i kanë nëse dëshiron të shpotojnë që të çojnë sa më shumë saluat për të nëse dëshirojnë të shpotojnë. Gjithashtu Allah subhanahu teala ka treguar që Allahu majdhur e ka ruajtur atë për njerëzot. Allahu ja asimu kemi nas. Allahu të ruan ty për njerëzve. O dhem kur bikeni ata që kafërinë li thbitu ka ose yqtuloka o yxherju ka ymkuruna o ymkur Allah o Allah o xheru makenin do kujtohet kur ata që kan mohuar bëjn bëjn kurthe për t'u burgosur ose për t'u vrarr ose për t'u nxjerr ata bëjn kurthe por Allah bon kurthe dhe Allah është më i mirë këto që bon kurthe Tregon se si Allah subhanetale e ruan dhe e, e ka ruajtur të profetin e tij sallallahu alaihi wasallam dhe do ta ruaj gjithashtu nderin e tij edhe mos vdekësti Edhe Allahu subhanahu wa taala do ta ruajin deri në ti dhe mosdegjes ti deri në gjykimit, do t'i japë atyr të cilët synojnë figurën e profetit sallallahu alajhi wasallam që meritojnë. Thotë Allahu më dhuruar inna atainakal kauthar, fa salli li rabbika wanhar, in shani'ika huwa al-abtar. Thotë Allahu më dhuruar ne të kemi dhënë te kautherin. Kautheri është një lum në xhenet. Kjo kanë treguar domthon disa dietar. Prandaj falut i për zotin të ofër kurban. Me të vërtet ata të cilët të urrejnë ty janë të prerë. Domthonë ata që janë të urrejnë ty, domon ata përfundimi i tyre ka përcjon i keq dhe nuk kanë nuk kanë për të pasur higher, nuk kanë për, për të pasur bereqet dhe fund do do do t'uapresë Allahu subhanallahu te fundin e tyre, nuk kanë për të pasur bereqet në në jetën e tyre, në të ardhmen e tyre, në pasurinë e tyre, në asgjë. Si dënim për Allahu subhanallahu te ala, inna she'ni e ke holapta. Domon armiqtë tu ata që të urrejnë ty, ata janë të poshtruar. Të vetëmuar nuk e khajrë të këta edhe profondimi të dhe jeti keq Ka thënë Allah subhanë ta'ala En nabiju au la bil mu'minin e minë nënfusim O azuaju umme hatu hum Thëtë profeti është më parsor për besimtarët së vete të tyre Më parsor për besimtarët së vete, të vete të tyre Do më dhe që ata ja dorëzojnë vete të tyre profeti së nësëllim Që a i ti urdhëroj Ti urdhëroj në atë gjë që e ka urdhër Allah subhanë ta'ala Dhe ata ti bindë në të në m Nëse do na lejohej të ta qunij të vinë bindje të verbër, kjo do ishte vetëm një bindje e cila duhet duhesh të bërë në çdo lloj forme. Edhe pse këjo nuk është bindje e verbër. Sepse besimtarët e kanë besuar profetit sallallahu alajhi wasallam me ato fakte të mëdha që i ka dhënë Allahu i madhëruar dhe kjo nuk është bindje e verbër. Ë për këtë arsye si thotë Nabeju aula bil mu'minin. Profeti është më parsor për besimtarët se vetë të tyre. Ata do të japin përparësi urdhrave të Zotit, urdhrave të ti, Tij, më shumë sesa ndijeka e dëshirës vetë të tyre, edhe gratë e tij janë nënat e tyre. Ja nënat e tyre në aspektin që ata kanë haram martohen me to, e kanë pas haram martohen me to përgjithmonë. Sikurse kanë pas haram dhe kanë haram martohen me me nënat e tyre. Sepse ato gra të profetit sallallahu alaihi ve sellem ato janë gratë e tij gjithashtu dhe në në në xhenet. Gjithashtu në një kënd tjetër të ayatit i cili nuk lezova sot në mushaf thuhet wa huwa abuhum edhe ose uhua e bullahum dhe ai është babai i tyre, ëh babai i tyre shpirtëror, i cili i ka udhëzuar ata në rrugën e drejtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala, sikurse në sikurse gratë e tij janë nën besimtarëve, gjithashtu dhe ai është babai i tyre shpirtëror, ka udhëzuar ata dhe është bërë shkak që shpirtrat e tyre të marrin jetë pasi ishin të vdekur. Për këtë arsye Theemi që kërë është profetit sallallahu e sellem. Për këta rësue, është dhe tyrë për besimtarën që ta besojete. Ta besojete, ashtu që ka urdru Allah i madhurë, kë thotë, fe aminu billahi wa rasuli wa nuri ladhi në zëllna, besojnë e Allahun dhe të dërguajnë e ti, edhe dritën që ne kemi zëbëjtur, Wallahu bima të amelun e khabirë, Allahu është i mirënjohur për atë që ju veproni. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar: Aminu billahi wa rasulil nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatih. Besojeni Allahun dhe dërguarin e tij, ë, të dërguarin e tij profetin an alfabet i cili beson Allahun dhe fjalët e tij dhe ndiqeni atë që t'u udhëzoheni. Kështu që besimi në Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është fars, detyrë dhe nuk plotësohet besimi njeriu pa besimin në ta. Dhe nuk është i sakt Islami i ti. tij. Ka thënë Allohu më dhuroa, "O me lumë, ju mëni bilahi u rasul, fe inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Dhe kush nuk e beson Allahun dhe të dërguinin e tij, ne kemi përgatitur për mosbesimtarët zjarr." Transmeton Abu Hurajra radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Jam urdhëruar të luftoj njerëzit, derisa të dëshmojnë se nuk ka ta dhuahet asgjë përveç Allahut, dhe të besojnë në mua, dhe të besojnë atë që më ka ardhur, edhe nëse e bëjnë këtë gjë, ata kanë ruetur gjakun e tyre dhe pasurinë e tyre, përveç se atëherë ku është haku i islamit dhe llogaria e tyre është tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu është detyrë për besimtarët që të binden urdhrave të profetit sallallahu alaihi wasallam. Përderisa ata e besojnë që ai është dërguar nga Allahu, edhe përderisa ata e njohin që ai është dërguar nga Allahu sallallahu alaihi wasallam, detyra e tyre është të kalloh, është dhe tarët, binden, binden atij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 dhe largohet nga bindja totalisht, ai nuk qehet besimtar. Wa atiya Allahu war rasul la alakum turhamun bi dunya Allahut dhe dërguarit qe te mshirohani. Shi bindja ndaj profetit sallallahu selam esh shkak per te arritur mshirën Allahut subhanetauala, tas me thonë gaburesa profetit sallallahu selam ka thënë, kush mbindet mua i esh bindur Allahut, nden kush mkundëston mua ka kundëstuar Allahun. Një dashu ka thënë Allahu subhanetauala, la tumuqalibu wujuhum fi anar, at dit do ndërrrohen fytyrat e tyre të zjarrit dhe do thon jaleitanata anallahu ta anar rasul. A sigurisht ne ti bindeshim me Allahu dhe ti bindeshim te dërguari sallallahu alejhi wasallam. Kështu që ata thotë mosbesimtarët ndërruan sikur të ishin në dynja dhe të bindeshin urdhave të profetit sallallahu alejhi wasallam, por kjo gjë nuk u bën atyre dobij. Transmeton hadithin e Buhariu sallallahu anhu se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë i gjithë umeti do hyn xhenet përveç atyre që nuk duan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 net marrim model diktjetë përveç profetit sallallahu alejhi dhe net preferojm shembull diktjetë përveç profetit sallallahu alejhi selam kjo na vërtet tregon që ne nuk mund dikim në vërtet rrugën e tij dhe çdo kush që me shembull diktjetë përveç tij duke u larguar nga rruga e tij ai në vërtet nuk e ka ndjekur rrugën e profetit sallallahu si selam siç duhet thuajallohu madhruar kulim kun tuhibbunallaha fattabi'uni thuaj nëse doni Allahun atë më ndiqni mua Ky është ayeti sprovës, kështu është quhet ayeti i sprovës, sepse në të sprovohet njeriu, i cili pretendon se do Allah, apo që do Allahun, dashuria ndaj Allahut shprehet duke ndjekur rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai që nuk e ndjek rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai është gënjeshtar në pretendimin e tij që pretendon se do Allahun e madhruar. Kulayya yun nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. O ju njerëz, un jam i dërguar nga Allahu tek ju të, të gjithë. Alladhi la mulku as-samawati wal ard. Jam, jam i dërgurja Allahut të kju të gjithë, i dërgurja ti cili ka në nësundim qi dhe token, nuk ka të adhuruar ti dhe përveshti. Huaj u hjoj u mitë, a i je pje dhe me rjetë, fë aminu billaj u rasuli, prandaj besojnë Allahun dhe të dërgurjnë ti en nabil umil edhi uminu billaj u kelimatih, profetin analfabeti cili besojnë Allahun dhe fjallë dhe ti vëtë të biuruhu leallekum të htëdun edhe ndiqeni ata që të uvzojni trasmëdhonu hadithin e erbaadhi ibn al-Sa'riyes ne hadithin e këshillës që u dha profeti sallallahu alejhi dhe sallam hadithm odhstorr rcini thot aleikum bi sunnatin ti o sunnetul khulafa' al-rashidin al-mehdiin add aliha bin nawajidh o iyakum muhdathati al-umur fa inna kull muhdath bid'ah wa kull bid'ah dhalalah wa kull dhalalah fi an-nar thot profeti sallallahu alejhi dhe sallam ndiqni sunetin tim rrugun time dhe rrugun al-khulafa' al-rashidin te udhzuar Kap, kapur një pasen rrugë me rëmbal Dhe ruo ju një prej gjereve të shpikura Se përshpike konserot bidat Dhe shdo bidat është humbje Dhe shdo humbje të qonë në zja I dhe shtu ka thënë profetit Salonsonim, Benu Israelit Unë da në 7 të, të grupe Edhe kju u metë unë da në 7 të tre grupe Të gjitha e në zja Përvesh një grupi I thamë kush është kërgrupe Allah, tha, Kërgrupe është është ai i cili ndjek rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi i sot. Kështu që shpëtimi është të ndjekë rrugën e profetit sallallahu selam dhe të tek marrje profetit sallallahu selam si modelin më të lartë që më ka ekzistuar dhe që ston dhunja dhe të krenohemi me modelin e tij. Sikurse krenohen njerëzit me modat e tyre që marrin nga perëndimi ditë të ditës, në veshjet e tyre, në flokët e tyre, në shtëpitë e tyre, në jetën e tyre, në fjalët e tyre. Dhe për të tyre, ne të kërnojme të mburemi që për po ndjekim sunetin e ti dhe t'jemi kërnarë për të në gjemi, mos në ndjekim të përshruar pëse një ndjekim model e ti. Kur njërzit nuk kanë tur, për ndjekim kërnarë pëse në ndjekim modelin e mosbësimtarve, t'jemi në të pak të shimën i lartë. Në modelin tonë, në veshin tonë, në, në flokët tona, së dhe mos në të kohë kur shikon shumë musiman, që subhanë Allah, po poljent i imitojnë mosbesimtarët edhe flokët e tyre subhanallahu nuk ka ngel gjë tjetër vetëm se ti imitojm mosbesimtarët edhe mënyrën e flokëve po subhan nuk është asnjë diçka e bukur ajo është shumë, shumë ajo dhe e shumtuar ajo është në mënyrë që që përdonin ata sot e megjithatë mjafton për të që ai është modeli është S allam. S allam. S i mosbesimtarëve edhe njeriu që e bën atë është larguar nga rruga e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe s'ka di kur rrugën e tij gjithashtu është dhe tyrë për njeriun që ta dojë Profetin sallallahu aleyhi sallam Allah i madhur ka thënë Kur'an Në sunën topë, thotë Kullin këna e baëkum Thuaj, nëse jenë baballara tuaj Fëmije tuaj, e bënaukum Mo ikhwanukum, mo azuajukum, mo ashiratukum E muan në iqtaraftu mua O të gjallën të këshavna O, o të gjallën të këshavna kësada O mesakinu të rdhawna Habbë i lejkum min Allah o rasuli O gjihadi vë sëbili Fë Thuaj, nëse babalarë të uaj, dhe fmi e të uaj, dhe vlezi të uaj, bashkëshorte të uaj, hamilje të uaj, pasurje të uaj, që ju keni fituar, trektit të uaj, për i të cila ju keni frikësë mos humni, në trektitot. Banesa të uaj që init kënaqëm e të dhot, nëse gjithë të këto, janë më të dashore për ju sa Allahu, i dërguar i ti, dhe lufta në rrugët të ti, atë e prisni dherë sa të vi Allahu më urdhen e ti, Allahu nuk nuk e udhëzon popullin e popullin fasik, popullin e prishur. Kjo tregon që ata persona të cilët duan këtë dynjan më shumë se Allahu dhe të dërguarin e Tij sallallahu alejhi dhe sellem, ata janë njerëz të prishur që të presin dënimin prej Allahut subhanuhu teala. Allahu rujt në dënimin e Tij. Transmeton Enes, se profeti sallallahu selam ka thënë: "A skush për ju nuk beson derisa unë të jem më i dashur për të se fëmija e Ti." Prindit i dhe së ditë gjithnjëherë zot, askush nuk beson. Nuk ka moshi njeriu që arrij besimin në vërtejet, dhe e vërtetë, derisa ta dojë profeti sallallahu alajhi wasallam më shumë se veten ti. e tij. Kjo do të thotë që ai teti gatshm sakrifikoi për për dërin e tij, për figurën e tij dhe veten e tij. Gjithashtu ka thënë nga Enesi, profeti sallallahu alajhi wasallam transmeton nga Enesi ka thënë tre gjë që kush i ka e shijon ëmërsin e imanit. Ti të Allahu dhe dërguar i ti më i dashur për të se çdo kush tjetër. Ti të Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam më i, i dashur për të çdo kusht tjetër që ta do një person vetëm për hir të Allahut dhe ta urrej të kthehet në kufër, siç e urren të hidhet në zjarr. Transmetohet nga Umr ibn Khattab radhiyallahu anhu se i ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: Ti je më i, i dashur për mua o i dërguari i Allahut se çdo gjë për veç vetes time dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam: Nuk ka besuara askush për ju derisa ti të më di ti më i, i, i dashur për të dhe se vetja e ti. Tha Omeri, ë pashë atë që të ka zbritur librin, ti tashti e më i dashur për mua dhe së vetja ime dhe i tha profetit sallallahu alajhi wasallam, tani e Omer, tha, tani e Omer. Çfarë vlere ka dashuria ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam? Transmeton Enesu radhiyallahu anhu se një person shkon te profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i thot, kur kur do bëhet Këmeti? Kur do bëhet Këmeti? Dhe i thot profeti sallallahu alajhi wasallam, çfarë ke përgatitur ti për të? I thot, unë nuk kam përgatitu për të shumë namaz Dhe as shumë agjerim Dhe as shumë, shansum, shumë sadaka Por unë e dua Allah Dhe të tërguaj e ti Dhe i thot, profetis sallallahu aleyhi sallem Ti je me të që do Tërguaj në lesi, thot, dhe nuk imi këzuar Dhe me ndë një hadith Më shumë se që imi këzuar me, me, me këta hadithot Në cilin tërguaj vlerë e madhe Që ka dashurija ndë i profetis sallallahu aleyhi sallem Një të shumë të transmitohet Abu Huraira radiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë njerëzit që më duan mua më shumë nga ummeti im janë disa njerëz se sillen mbas meje dëshirojnë dëshirojnë dot që janë të gatshëm të sakrifikojnë familjen e tyre dhe pasurinë e tyre vetëm që të shikojnë mua profeti sallallahu alaihi wasallam sallallahu anhu madhurat na bëjnë për tyre thot njerëzit që më duan mua më shumë nga ummeti im janë njësë njërë që të vimë masmeje, ata thot janë gati të sakrifikojnë familjën e tyre dhe pasurin e tyre, vetëm që të shikojnë mua. Salam Allah, vallikës sëlem. Tras me toët, për dashurin e profetisë, salam selem, disa në më dhënë fjalë, për i tyre të më të rëgohet nga halit më në Maadan, se thoshte,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 o e sa gruaja e tij oh sa sa keq ne jeri shumë keq për vdekjen e Bilalit kurse Bilal i tha oh sa gzim thotë nese do takoj do takoj të dashurit e mi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam edhe grupin e tij. Njëherë shoqërohet nga e uhubeybi uhubeyb ibn ibn adi ose ose uhub ibn adi ose Zaid ibn Odeyne fatisht ajo që tregon nga uhubeybi është transmetues i qartë. Pot kur e mori Busufiani dhe nxorri nga haremi i Qapës, nga, nga, nga vendi i shenjtë i Qapës për ta vrarë. Në parsëta vrisnin i thon, ë, a do të dëshirojë ti sikur këtu në vend te i ishte Muhamedit që ne ta vrisnim atë? Edhe i thot Kubej pashallahun, po të unë nuk do të dëshirojë që Muhamedit ta gjejë një gjem ti hyj në kamp dhe ai është mbi në tij, thotë e jothë thot, se do mën, e jothë që ai ti të un vën timt e thoshte e bu sofian nuk kam par thot ndonjë njerëz te ta respektojnë të të aduan, si të ti, dhe ta duan ashtu siç e duan Muhamedit shokut e tij sallallahu alaihi wasallam dashuria vërtet e profetit sallallahu alaihi wasallam tregohet duke ndjekur rrugën e tij duke duke besuar atë duke respektuar figurën e tij duke marrë atë si model më të lart duke dhënë rrugë, rrugën rrugën por por tu por hapur rruga e tij duke sakrifikuar çdo çdo gjë që, që posëdoni ju për ta. Edhe gjithashtu ka treguar dhe ë dërgojmë mushikën një person tek profeti sallallahu alejhi dhe selam në Marvezhin e Hudaybiis. Edhe shkonin të shikon sahaba se çfarë respekti madh kishin për profetin sallallahu alejhi dhe selam. Ai i respekt të madh kishin ata për të sa ata Nuk, nuk e ngrinin kokën Kërë profetje sa në fliste Kërë profetje sa në mërë të abdes e mërë Në ujnë abdes e ti dhe lashin më të E përdojnë të vedhëm se për bere qëtë Kërë ati i binde në i qime flogë Në mërë në luft në i zi kushë kushë kush të mërë të Edhe thot, thot Këj person shkët e mushik të mekës Thot, thot o mushik të mekës Unë kam shkuar të kisra të kajsal Thot Edhe kam parë thot pushtetin e tyre Edhe por nuk kam bardhsi ë shoktë Muhamedit çfarë bën ata për Muhamedit sallallahu alajim nuk kam pasi respekti tyr të për ta thotë ata thotë kur nuk mund ta dorzojnë ata oni që ata ngadër vdesin të gjithë mos dorzohen sigurisht vdesin të gjithë për te fund nuk e dorzojnë nuk e dorzojnë profetin sallallahu alajim kurse ne sot fatkeqësisht kemi dorzuar allahun e falë qenë atë ah, dorzimi i lënies i sunetit profetit sallallahu alajim për ne për për, për për për të është dorzimi ti Po si më gjall, vallaj, t -t përvonte, të lutem t'i thëgjao valla të të të sprovonte profetullallohu t'u lloqe shumë pre, shumë prej muslimanëve që do të thonë musliman deri distancu për ti pse do të quhin ekstremist pra siçi thëgjin sot vërtetën që ai ka shpallur ai vërtetën si ne ka e ka transmetuar të njerëzë sot një so të shumëse njerëjë që i quhin ekstremizëm kjo do largosh njerëzë sot për ti kështu që ai që largon nga syreti i tij është ai personi i cili e ka abandonuar profetin sallallahu alaihi wasallam në vërtetë gjithashtu detyra besimtarit und 10 profeti sallallahu alajhi ve perej besimit në besimit që duhet të ketë me profetin sallallahu alajhi ve dhe bindjes në urdhëve të tij dhe ndjekjes rrugësti është që besimtarët duhet të tregohet i sinqertë dhe këshillues ndaj rrugës së tij. Fot transmetonte më dare hadithin që ka thënë profeti sallallahu alajhi ve feja është këshill. Këshill fatish jall nasiha përkthimi i saj këshill ngjush hipë kjo është përkthim domethën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 i thon për kë është feja e këshill, thot feja është këshill për Allahun, për librin e tij, për dërguarin e tij, për imamët muslimanëve dhe për dhe për muslimanët. Si është këshill për Allahun, që njeriu tregon sinqer me Allahun e madhruar, edhe për ne profetin dhe për, për librin e librin e tij tregon sinqer dhe ndaj profetit e sallallahu alajhi wasallam tregon sinqer ndaj imamëve të muslimanëve dhe ndaj muslimanëve. Gjithashtu detyrë besimtarëve që është ja ata ta respektojnë E të respektojnë sunetin e ti Mazdekis ti sallallahu alai sallam Allah i madhurua ka thënë Kur'an Inër sëllak e shahit dhe më bëshirë Në në dhjera Në të kemi dërguar të dëshmitar Përgozuës, përlejë mëruës Litu minu billaj o rasuli Që ju ta besoni Allah u dërguar në ti O tu azziru hu O tu azziru dhën të respektojnë të Ta, ta madhuronjë të Tu azziru të madhuronjë të O tu akiru të respektojnë të o të sëbihu vukrat e wasila dhe të i bënit të sëbihë Allah në më gjithë në mrabi. Në më thanë e ka dërgurë Allahu, për nësë përbuarëne, a do të respektojme dhe sunetin e ti sallallahu alai sallem, apo do të këthejmë shpinën rrugus e ti sallallahu alai sallem. Gjithashtu Allahu subhanën ta'ala ka thënë, Ja, eju alledhine amënu, la të që që dhimu bejne i dhejnë la ju jo rasulih, o ju që keni bësuar, Mos dini përpara Allahut dhe të dërguarit ati, të tij. Ut Taqullahu Allazimul Alim. Edhe keni frikë Allahun, Allahu është Allah, dëgjues, i ditur. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhëruar, "Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u awas'atukum fawqa sawti'in-nabi. O ju që keni besuar, mos e ngrihni zërin tuaj mbi zërin e të dërguarit. Wa la tajharu bil-qawl." Dhe mos mos e mos e ngrihni, mos e mos e shfaqni zërin tuaj ose mos mos i flisni atij si shflisni me njëri tjetrin në tëhbatë veprat e juve ndërsa nuk e ndjeni, do të fshihen punët tuaja pa e kuptuar ju këtë gjë. Dhe kjo tregon që ai person i cili e ngre zërin në praninë e profetit sallallahu alejhi dhe sallem, punët i janë fshirë. Madje tregohet që Omer ibn Ejdallahun, shikon dy persona pas vdekjes së profetit sallallahu alejhi dhe sallem në xhaminë e profetit sallallahu alejhi dhe sallem që kishin ngritur zërin. Edhe nuk po shikonin dhe u gjënë grua Lejsomem për të përqendruar tek ai. Edi thajritu dhe shko ngajeniu do të jemi nga Taifi. I thosë kur të kishin nga Medina, do të kisha rrafur me Shkop. A nuk e dini ju që në xhaminë e Profetit Sallallahu nuk lejohet ngri zëri. Nuk lejohet ngri zëritu sepse këtu i në xhaminë e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu ka thënë Kur'an, "Wa la tarfa wasatiku فوق صوت النبي", mos ngjeni zërin tuaj me zërin e Profetit Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbi tregohet Në mëshirën e madhe që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam për për njerëzit, ishte që në i shatar, vine një shtatar vinë një shtatar nga fshati dhe i bërtiste profetit me zot lart. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam e ngrihte zërin në gradën e tij ose më lart, nga më në mëshirën që kishte për të që mos i fshihesh atij aty punë të mira. Sepse Allah ka thënë mos e ngriz zërin, mbi mos e ngrizën mbi zërin e profetit. Në mëshirën e madhe që kishte profeti sallallahu alajhi wasallam për ta. Gjithashtu Allahu mëdhuar për respektin te profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në të gjallë duar rasuli bin qendoku duar i ballo kumballa thot mos e trisni profetin sallallahu alaihi wasallam si trisni një tjetrin si thonë vallahi kjo kuptohet kur ka kër, një person i cili nuk e njeh fenisam nuk e njeh besimtari kulluar e kupton që ai i vullim fare thon e, e përmend profetin sallallahu alaihi besimër e përmend me emër nuk thot profeti profeti ose i dërguar allahut otomrad po thot ha po i muhamedut si ka qenë ti direkt sa do sa do gjuash duke thënë logjikë kupton që ai nuk është prenesh ej rruaj, she rruaj, sepse në respektin ndaj profetit sallallahu alajhi wasallam, ashtu mos përmendëm me emër, por ta përmendësh me detyrë që i ka ngarkuar Allahu mëdhor. Kur Allahu i, Allah i drejtohet atij dhe i thotë ja juha Rasuli, o ti i dërguar. Pone? Ky është respekti që dhe dhe sahabët i thoshin o i dërguar i Allahut. O i dërguar i Allahut. Kurse njerëzit të tjerë, njerëzit të tjerë, atë cilët nuk i njihnin madhështinë e tij dhe vlerën e tij, i drejtohesh me emrin thosht o Muhammed, vini shatarët të cilët s'kishin hyrë feo sa sapo kishin hyrë thonë o Muhammed mije nga pasuria e Allahut. Ne dispo me nga pasuria jote. O Muhammed, dëtoj mëmër. Në Allahu madhuar thonë për ta, do tinna alladhine yunadunaka min wara'il hujrat aktarum la yaqinun. Ata të cilët thrasin ty mbas mbas dhomave thot shumë se tyre thot nuk logjikojnë. Kthe thot Allahu madhuar për mënyrën se si i trajton ata profetit e tij sallallahu alejhi wasalam. Edhe kjo është ajo që të në respektin që kanë pas sahabët ka qenë shumë që i madh. Pra i tyre është një ngjarje që treguam nga Urwai ibn Mas'udi, i cili tregon se si sahabët e respektonin profetin sallallahu alajhi wasallam në ngjarjen e Hudaybijes. Edhe ju thotë, i thotë thot të mushrikve që ata nuk kanë vurduar të, të kurr. Gjithashtu edhe mbas sahabëve, tabinut dhe të tjerë të vdhëjë e respektonin shumë emrin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ka treguar Ebub Ibrahim e Tuxhibi thotë është detyrë për çdo besimtar kur të përmendet profeti sallallahu alejhi dhe selem çajton në shtrohet tregohet i matur e, të Moizit Moizit në në në në lvizje të të lvizshëm të, të, të marr një lloj forme respekti të edukohet me edukatë që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala ndaj profetit sallallahu alejhi dhe selem Ka treguar Muhameliku edhe kur shpyetur për Jubes Saktianit Thot çdo person për i të cilit unë nuk kam transmetuar dhe më sot ai është më më i ulët, më është më pa ngjall më, më të ulët se sa e Jubi. Do çdo person është poshtë Jubit. Jubi është më i lartë se të gjithë të tjerë, thotë. Gjithë transmetuar të tjerë që kam transmetuar më sot, mamalikov. Thot ai ka bërë thot një ose dy haxhe, thotë, dhe unë kam shikuar këtë dhe dëgoj, thotë. Nuk shkuroj asgjë për këtë, thotë. Dhe dëgoj, thot. dhe sa herë që përmendni profetin sallallahu alejhi dhe sellem e Jubi çanta, derisa nëna vinë ne keq për ta thotë. Dhe kur në pashtë dhe respektin e madhë që kishtë a i për profetin sallallahu sallam Dhe madhërim që kishtë për të, atër unë shkujt e hadithë për ti Një dhe shku ka tërguar Musa Abib në Abdillah, thot Imam Maliku, kur përmënd e profetin sallallahu sallam I ndryshon dhe gjyra Dhe ulej, dere sa thot, nëjna duke të shkaj rënd Ulej ule të trupin e ti, dhe sa duke të shkaj rëndot Dhe i than, i di pëse më në kështu E tha, si u shikoni Po nuk do u dukshë çuditshëm kjo që, që bëjuon thot. Unë e kam parë Muhammed ibn Munkidirin thot, Muhammed ibn Munkidirin që ka qenë në zotëri dhe e lezuzët Kur'anit, onë di dietarë të mdhënjit kohës së tij. Dhe ai thot, po të pyeste, po të pyetesh për ndonjë hadith profetit sallallahu aleyhi dhem që derisa na vinn të keq për ta thot. Ji dheu ka treguar ka transmetuar nga Jafer ibn Muhammed al-Sadiq. Sai ka qenë thot, shumë shakatxhij dhe buzështë thot. Dersa kur përmendë emrin e profetit sallallahu alajhi wa sellem, aty ai zverdhën në fytyrë thot. Edhe nuk e përmendte emrin e profetit sallallahu alajhi wa sellem vetëm sa se kur ishte i pastër me pastëritut. Thotë dhon sa herë që e takoi treguin transmetuesi, ë, sa herë që e takoi të thotë e shikoi thotë ose duke u falur, ose ai gjurushum, ose duke lexuar Kur'an dhe nuk fliste për atë që nuk e interesonte, dhe ishte për dietarëve, për adhuruzët, të cilë kishin frikë Allahut subhanuhu teala. Edhe ashtu tregojnë të dietarët nga Safuan ibn Sulejmi, me kaqën për adhuruësve të mëdhenj, kur përmendesh se profeti sallallahu alajhi wasallam qante dhe vazdhonte qante derisa njerëzit largoheshin dhe elinin. Ë gjithashtu tregohet që mamaliku kishte me zhvisin e tij të dijes. Dhe kur u shtua numri i njerëzve, u shtua numër i shumë. Ajse nuk e dëgjonin dot të gjithë njerëzit, po i thanë, "Më të marrim një person që ta transmetoj fjalën tunde nga mbrapa i ta dgjojnë njerëzit nga mbrapa." Edhe nuk përnoj i mamaligu që të marë përson tjetët dhe tha Ja, e ju e ladin e amanu La të arfaru asuat e konfokon sotin në bi O ju që kene besuar, mos të ngri në zërin të uaj Mbi zërin e profetit sënë Allah v.s. E bënd të dhe gjë vetëm nga respekti për hadithin e profetit sënë Allah v.s. Sepsa ju të rëgonë dhe njerëzë hadithin e profetit sënë Allah v.s. Më thotë përndaj nuk përnoj dhe gjithë dikush të të ngri në zërin M Edhe nga respekti i madh që kishin ata nuk panonin që të fusin në xhaminë e Profetit Sallallahu Alajhi Wasallam asgjë as tjetër. Treqohet që Mameliku falën në një namaz dhe në xhaminë e Profetit rrishëtur me gurëlesh. Konë Mamelikut, Mameliku ka vdekur vitin 179 H. Edhe Abdul Rahman ibn al-Mahdini, Abdul Rahman ibn al-Mahdini ka qenë ditator asaj kohe. Abdul Rahman ibn al-Mahdini smau rrobën dhe, për prave dhe sli, po në në les, liku, e shtroi përpara vetes li. Po gjithë tihet fashin e gurëlesh u i kyn rrobe. Dhe kur mbaroi Mameliku u kthyen ai dhe tha ka thon profeti sallallahu alejhi dhe sellem kush spik diçka terej në xhamin ton kush spik diçka terej në xhamin ton mallkimi i allahut mallkimi i allahut i melaje dhe gjithnjë njerëz që mbi ta ajsa thot qaja u filloi qaja ibn mohdi po isejferi i tha imam maliku gjithë kjo me respekti por mos futur asgjë terej në xhamin e profetit sallallahu shikoni sot çfarë futur çfarë bëhet sot me sunetin profet sallallahu si, si pretendojnë njerëzit i lidhën vërtetën kur ata e kundërshtojnë Sunetin e ti Haptas Sallallahu alejhi wasallam. Midhjetrat e trigoni Mamaliku, thot erdhi një person te Said ibn Musaib. Mbebyti te per nje hadith, dhe ai ishte i shtrirë dhe u ngrit. Dhe qendroi drejt dhe i tha personi, nuk dëshiroj të të mundoj, thot. Që më, më pso ngritë. Dhe i tha, unë nuk dëshoj ta përmendem emrin e profetit Sallallahu alejhi wasallam i shtrirë. Thot Imamu, do thotë këtë thotë Usaid ibn Musaib, që ka qenë tabiini, ne vem. Të rregojë gjithë shumë utarrif Thotë, kur vinë njërëzë Të vin kimam Maliku Në zirë të një, një vajë sërbotore Ti dhe u thoshte Thuaj njërëzë, që farë dëshironi Për për për e të qëtë, do një hadith Apo do një mesajl, qërçti Do një du mësë e fik Edhe kur ata i thoshthin Duam mësë në qërçti e fiku A i diltë e u dërgonte Kër i thoshthin duam hadith Shkonde i mamaliku mërë të gusull Vishtë e robat e reja Mendoz të imamen e ti në kok Merte një, një, një, një karigët të veçant Dhe ulejnë të Edhe vazhdojnë të këto dhe forme Dhe e parfumost të gjithë me gjlisin Sepse për pëmëndësh në të Nënë hadith i profetis sallallahu sallem Vëllaj dhe më njërës të titlë Cilë e respektojnë Në kjallë në profetis sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sall Mendoj se ka qenë njerëz që si e donin sunetin e tij dhe, dhe zbatojnë ato. Kurse shikojnë sot, shikojnë sot si përmendet suneti profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur përmendet përmendet kalimthi. Edhe ka raste kur përmendet hiç, përmendet logjikat e, e njerëzve. Mendo pastaj këta njerëz a mund ta zbatojnë sunetin e tij dhe apin e t'i japin përparësi sunetit para ë rrugës dhe modeleve të çdo kujt tjetër, nusullallahu mağdhuruar, që na bëj për ato njerëz që linin sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe së fundi që janë dakord të, të gjithë dietarët që i personi i cili është në profetin sallallahu alaihi dhe selam për të nuk katobe edhe në ligjin islam në shtetin islam ai person do shkohe me ndëshkimin kapital nuk katobe për ta nëse i personi është an Allah subhanahu wa taala për të katobe nëse nëse i personi është në profetin sallallahu alaihi dhe selam për të nuk katobe edhe për të ka shkruar sheh kulisave te imie Libri i ti tij i njohur Sari mul muslimun al masul la shadi al rasul shpataj zhveshur mbi sharsin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka treguar ta të argumentet shumë theqë vërtetojnë këtë ide që, të ideje, që profetis, sallam, e personi i cili shan profetin sallallahu alaihi wasallam duhet ndëshkuar në ligjin islam në shtetin islam me ndëshkimin kapital që meriton për syë sepse i ka cënuar ka cënuar gradën e profecisë ka cënuar shpalljen ka cënuarat person tonë t'cilin Allah më dhura ka besuar e ka i ka besuar ti shpallin për të transmetuar njerëzve edhe person që që e beson Allahu dhe i beson atij shpallin nuk e beson njerëzit kush tashan ata ishet vërtet njëri njëri poshtë që nuk meriton nuk e meriton më mirësinë Allahu subhanallahu te hi ka dhënë këtë jetë për këtë arsye kanë kanë kanë vonë takimi kanë kan, kan vonë kan gjykim të gjithë dietaret të islamit që ky person dën nga feja islame dhe ai nëse ti kur ka qenë mik ai bëhet armik për shoqësarjes së profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe së fundi, po u jap një përgëzim të thënë ka treguar shehullsin timje, e, e ka treguar shehullun Sami ibn Teje në lidhje me ata personi që shani profetit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë shehullsin timje. Thot muslimanët sa herë që shkonin për të luftuar kundër mushrikëve shkonin dhe i rrethonin kështjellat e tyre dhe qëndroni kot gjatë qëndro qëndro që, ndëroni, që, ndëroni, që, ndëroni, që ndëroni, prit prit prit se po vin shini për Allahu derisa vinë momentin kur ata dilnin mbi kështellin e Shani profetit sallallahu alajhi. Thoshin sahabët kur shikonin që ata shanin profetit sallallahu alajhi ata gëzoheshin. Sepse kjo tregonte që aty ka ardhur fundi dhe dënimi për Allahut, ngaqë Allahu e mëdhuruar u sillën aty disa shkaqe që t'meritojnë me vërtet dënimin e tij dhe u vinë për Allahu subhanallahu teal dënimi i tij. Dhe ne nuse vullahu ne mëdhuruar që çdo kush që sa profetit sallallahu alajhi dhe talë me figurën e ti, që Allah e madhuruar të ndashkojtë me i ndëshkim, që të bëjët e shemull për gjithë njërzit, dhe shdëkur shem bronën e të, dhe e respektonën e të, që shanë profetin sënë Allah e sëlemë, Allah e bashkof me të në gjehnem, edhe e bashkof me të në dënimin e ti që në dëdynja, nusë Allah e madhuruar të angrejfe në ti, të i poshtroja të që shanë sunetin e ti, të i poshtrojët e që, që duhet dhe të cenojnë sunetin e profetit Salasem dhe rrugën e ti dhe figurën e ti, këmësim më për lezu në bajt si si notë proteste kundrejtë atyre njërëz vëtë cilët kanë zirë të film dhe ato karikatura atyre mosbesimtar vëtë cilët kanë thyër zhdo lojnë lidhje je me muslimanë nëse kanë pasu dikur lidhje me ta kjo ka qenë një luftë e hapur që i kanë shpallu ata muslimave dhe islamit, nëse muslimarat kanë suke shikojnë dhe veshët gjojnë, nësë Allah në më dhëruar në bëjë për indikës dhe të vërtetë Muhammedi sallallahu a salem edhe në ruën nga gjithdo fitne, Allah odhja me mirë, usallallahu a salem në në nëbini Muhammedi më halali, usallallahu a salem